دا خو لا لیدو تاوز چې کړه چې داوز په خپل کې تلی نه خدا خبرم غلطه ده سوګيو تفسیر پکې بلم کوي خاغا زموتابقت خو دې قرآن د آیاتونو سره چې دا شیطان لاود جنته دی دروازی سره بهار درېدو او چې د شوروکل او فزانې خارې باندې اولي او د جنته دی دروازې لا بيبي حوا او ادم عليه السلام زوال را رالل چې کله رالل نو شیطان تیچیو گاتل شیطان جلل مکارو وی ولی جاری وی زستاسو خیرخوای مو تاسو خیرخوای خپلا نلده وی سنگا خیرخوا دا اون او خوری تاسو با میشه دی جنت کی بادی شی ناغوی اگا اون او خورا نو دی جنت نره وقتل با هر حال دا سن اصم و ناسبت خوری دا قرآن نیادون و سرا خو قرآن چی کم تفسیر پا خپلا کرده اغا بل شانده سورت آراف ر اتم سی پارا سورۃ الارف سورۃ الارف 18 نمبر ہے اتم سی پاران قال اخرج منها وی الا شیطان تا جی عزا دتن مزوما بدالشیتے مدخور ارتلشی و شیطان عزا دری جنتنا لامن تابیا کا خام خاص او چې دینا دي ساده دینه لاملا ان جهنم ما دک بکم جہنم مین کومجما انسان تاسو ته ټولونه و یا ادم اسکن ادم او سیګ انت تو وزو شو کو وبيستا الجنت اب جنت کولا نوخرید والا منه سوشي تو ما کوم دې کی جس تاسو خو خي ولا تقربا من ذی دی کی دې ونیتا شجرتا دې پتکه نا من الظالم نشه باد کمه کون کون ځان لرا پوا سواص لهما شیطان وسوسه واچولیدواله شیطان اوس خبره معلومه شو امخه یا کی اوخرج مینا شیطان دی اوس آدم اسلام دی اوس کو نو سیګه پوا سواص نو شیطان را وا تو کی دی په یاره وا کی لکه یو سړی او داغه دې تدو مل راغلی او را یو مل متا وای ته زاوزه د سر زما پټ خبره ده د دې شپې ته پاتې کوما زما د د سر ریکار دي قرض دی دې پشي زو یا سبل کار دي پټه که کلی ته جو کار ترته دي ناخه کني ته وای وزه دی بل ته پاتې شې نا غاره وټه دي یا ور سره کتاب به غوته راوړي پدی وته وته کی ورته وای اگر یې نکې راوړ ځان او داس ماډر د په کار دی راوړي روانې روان نه لوت لوگی دیلا ملگیریتک تھئی اوشیگا غوث وسوسلہ ماشیطان نپدین ہا را وتو راہ وتو کی شیطان بیسرہ تڑی دیگی دگا ٹیم کی دی وسوسا چی وتو وتو کی گا ووسوسا چولے گڑنے لے گنا شیطان حرامی جرنے لے اور آدم علیہ السلام نبی خبرے نو دعا غونا قول لیلا اغا ونا دا قولے وا قزنی نہ قول لی ادر ووسوسا شیطان اچولے ها تانکا پا دی دنیا کی خادم علیه سلام بیارو سپویا شو چیزا ما دارا وطل ده ده جنتنا داخو یو بل نمک شو ادم علیه سلامی ده جنتنا را وخ که خدایو نه لکه یو ما شوم ده اغلا مور دو پي پای ور کی دو نیم کالا آغور خبرو کی کلاور تا یو اشتیشانه یو کلاور تا بل سستا پا سینبانه تور که مگی دی خوری ده اغلا دینه یرش بس ده دو کالا دو نیم کالا پا اوس خو خبر انسان د بوتل وچیدې تول په بوتل را باندې ما شومن پای ها مې انده کې اکثر پېم نه یا ورکی ولا نه یا ها هغه د بوتل بچې نه هغه چې دا غېره تن دې مور په یو خوللې وي نيوه په دې باندې لوي شي ها ناراض یره د دې را پاره چې د وکاله د ویننګاله په یو خولل راشه بس دې ها اوس نور این دوی نه دې دا کې راځي دې نور نه مته نه دې ټماټر دې دې نعمت کی کی. بس دا غنې همتي دوه نیم کاله نور بوکري کنه خانه دا ډیره پاران ادم اسلام د جنا استادانو او د امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ مزات دار چې توقف وکړي چې دا جنت کوم ځای کې او چې دا او کنه په دېسمه باغو نو دا به راکې مونږه خبره نه کوو ما څارې کېو چې ثواب راکې دي پته پوښتنو باندې نه ده کړي چې په پاد کې ولایو باغی یو جنتی ذکر کړی دی یو باغی ذکر کړی دی پختو کی ورته باغ وای أرض کې الله او سوالې دی لکه باذ خلک دایتي رازونم کې چې کم جنت یې هغه د سوغلا شنو دا غنه بیا وتل نشته آدم علیه السلام د څنګه راوته دی فازللهما شیطان او خو یې ولیدو اورل شيطانان عادی جنتان فاخرجهما راویق اللہ دوار فا راوی دواران مما تا ازنا کان چې پی پی پړیږي وقول لاوی منگای نو کوځې ته مطلب یادارې چې دلوله نه په یوړل سواد نه خلک راځي ته فوز دې خلک چرته وخاته زموسته نو وخاته مطلب دا نه چې په ریزمه کې څوړ کې واغې کې روان دي لاسې دا دې طرف خلایزي ویره زمک برا چرته دې کالان ته برا نو دې برا اسمان ته کیږي نو نه دا علاقه بر دي نو په دې نس بزړه پورګې دیته برا وخاته ویلې کېږي الله ورته هیڅ شي وقلنا ویمنغایب دوګو شي باذ گومبای تاسو لی باذینا دووند بازه دشمنان اندی ولکن تاسو د پارا فی الارض مستقر و ندردلی و متاعون الایه نو به دا سه وخت د پوری پتا لق اادمو میربی اې زګ اادم علی السلام دلق بل کلمات انس کلمی اغه ولستی پتا باله مېربانی وکړه په د باندې دا څلورم نعمت ستا ز پلار نه لغزه شوی او هغه می ورته ماف کو نو تاسو وځیدو اے بو دو ربکوم صلو نو منه نه دا کلمې سی دي کلمو مبارکي ها ډیر خلک دي هغه س خبرې او ډیر پکيو اور واع پیږی موضوع یو آتا چا نه یو آتا غلط دي او متن غلط دي اغدلين داري اغا دويجكم حديث فيشكي مبتدرين وأما استدلالهم لتوصل آدم عليه السلام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خلقه بما روي الحاكم روى الحاكم أبو عبد الله صدركه على السيحين بأنه روا عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اقترن آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد ان غفرت لي فقال الله يا ادم فكيف رد محمدا ولم اخلقه قال يا ربي لانك لما خلقتني بيدك ونفخت فيا من روحك ورافت رافت رضى فراءت لا نلقاوي من لاش لا اله الا الله محمد الرسول الله فقلت انك لم تذب الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله سبحانك صدقت يا ادم انه لا احب الخلق ليا دع عدم علیہ السلام نوې کله د هغه شو نو آدم علیہ السلام او ویل چې الله ما محمد صلی الله علیه وسلم په حق او لاغه په وسیله باندې معاف کا الله ته تاسو کوم محمد صلی الله علیه وسلم نه پیدا کړن دي وی آدم علیہ السلام ورته وی چې الله تعالی له ځې پیدا کړم نو ما پاره باندې وی کړی وی دل لا اله الله محمد رسول الله نو ما دا خیال وکړه چې ته د خپل نوم سره نه یادېږي چې مګره اسو ندې وژنې مې تا محمد صلی الله علیه وسلم وسیلا کو الله ورته ویل چې دا ریښتې وی ادمه دا ما ته په ټول مخلوق کې ډېر محبوب دی ندې وژنې دا زمانه چې کنه سوال کې نو د په حق باندې کوه او که لولا محمد ما خلق کوګا که محمد نه وې پیدا نو ما به تنه وې پیدا کړې دا ریوايت پیښه کړي په دې ریوايت په سند کې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدهو سند باندې مولا کلام کوي کې چه دی را صندت صحیحنه یو خبر ادا ده چه دی پا صندت که دی ری خبری داخو مستدرک ذکر کرده مستدرکی حاکم راوله ده روایتو او پده حدیث کی راپیزی ده خدیث ده او بل شیعه ده پده که ده روایت شیعه جوڑ کرده ده چه ده صحیح مسلمان جوڑ کرده نه ده سنی او بل خبر ادا ده چه دی روایت باره عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام دی او دتو پارکی دا خبر دا چیدتو دا رواد دید اقبل فلار ناکلی واغا موضوع رواد دی ابن حجر رحمت اللہ لے دا ذکر کرده دی ایمان زہبی رحمت اللہ لے پا تذکره کی وی وَلَا رَيْبَ عَنَّ فِي المُسْتَدْرَكِ عَدِيثٌ کَسِيرَتٌ لَيْسَتَ لَيْسَتَ لَا شَرْتِ صِحَتِ بل بھی عَدِيثٌ موضوعاتٌ شان دا ټول غلط دي د شان د مستدرک چیرې نه هغه ټول موضوعات دي اوله خبره درا چې ابن طاهر وی ما تاسوګه دا وی اسماعیل انصاری نه هغه د حاکم ننوی وی چې حدیث کې را بيزيون حدیث دا را بيزي په دې تړيري ابن طاهر وی شریر تاسو دلیشیه دی دای چی او اوله خبره ده مون حرفا عن معاویه و علی متظاهرن بذالک ولاه تازر منه معاویه رضي الله انصر دښمنیو امان زحبی رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی چه دا موزور روایت تے دروغ دے سنت دکی طول زوافار آغی لی دی او پس سنت دکی عبد الرحمان ابن زید ابن اسلام عمری دے دی روایت باندی لگو وضاحت نورم کوما تنگی گئی ما او دا خافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پتا حضیب کی آغا وی چه طول و دا اجماع کری دا چه دا روایت تیجنه دے شی عبد اللذیر دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اغا ذہبی نہ نقل کی لا یحل لا احد ایام علی بالمستدرک حتى لا علم بتعقبات ذہبی المستدرک په یو روایت باندې عمل سره نه کی تر سووری کید تعقبات ذہبی نی اور نی پا پی جن دی او پاری نی پوی شیوی علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمای دار رواۃ دا حدیث موضوع او لا یبن علی حکم شرعیان الا جاهل من ادلۃ الاحکام کتاب الاسترازا دا ریواجه صوب بنا کوي نو دار ریواد با ظاهر سره پاغا ا دینو د احکام باندې باقي باندې به جهیری بویږي بنا شریحه کم بکولای نشي یو خدای ریواتو سنت کی دغه خبره وا زمه خبره دادا چې لولا محمد ما خلق توګه متن باندې ولاس کلام کوي حضرت شیخ چې دې جملو کې دا جملی صحیح ندي زګه چې الله آدم علیه السلام نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم په حق باندې نه پیدا کړی چې مخلوق پیدا کړی وې نو دای ره په عبادت پیدا کړی وې څومره خلک چې الله پیدا کړی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم د مخانه دی پیدا کړی دا الله په خپل خوا پیدا کړی وې او د عبادت لپاره پیدا کړی لکه سورتی زاریات راوړوي ووې ومشته مې په اړه راش پاک باندې دوستانه مې اعد شپس وما خلق دل جنوال این زهیر لالیاب و دون مانی دی پیدا کری بیریان او بندیان مگری بادت لا اللہ ایک بیری می پیدا کری ده تازر السلام غنده او بنده می خفل عبادت پیدا کری ده دارنگی صورت نه اللہ واروی سوار لسم سی باران شپس دیشم نمبر چتیس مرکزی پاک درشم سورته نہن سوالاتہ مچی پارا ولاقطنا فی کل امه دین رسولا بهر امه کې می رسول لیگلې و او دا نورت ویلیانی ابدุลلہ وختنی بوځاوته عبادت د الله او 874 سالو را وایم زه تیا تر نشورو کوم واین کا دونیځي والے اف شنو نه کا چړول وی تعال را انل لذیدا وهینا دا کتاب ناو هینا الیک چواه می کړی را تا دومرا مطالبی سانه او تا په کلی چې سیاره بو کې یو جنې خو هغه جکمر خو خې درو کېدل سمر مال له خو کې بالا درکو دې دې وا چلاولې وی قرآن نا لې تا تریه غیر د دینان ویز الله ازق ناکا ویز الله تخزوکا خلیلہ په دا وخت نیوله به سانه را دوس ولولان صبط ناکا کچری مان مې کله ته الله ایمان مضبوطه لقد جئنا تارجانو الهيمه دې دیو هاشي مهلا نګړې بيتا شي ان قليل له غوند الله یې ګمانه مضبوط کړې نه دې دې مهلان کړې او اذا الله حق نا كان فدا او کي و او ما مضبوط کڑی دارنگی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی لا تو فضلو نیا لا یونس ابنی مطا ما پو علیہ السلام بانی مکورکا وئی دوی د باندې چاو کوله دا خو نو تاسو فضل ته حق وان دې کړې شواګم نعمت وریاځ می در باندې سورې کړه ځکه باندې وه کوم نعمت ترنجبینو ملزان می در باندې پوکولل اثم نعمت هغه غاټینا می چینی را وانه کړې اځه یو عذاب د اسمان او دوی مزابو ذلت او رسوایی په سبب د ناشکرۍ دا خلاص او اواخرہ کې بد ترغیب ورکی وایذ نہ جینا من الی فرعون او کله اخلاص میکري من الی فرعون د فرعون یانو یسو مونکم جرسو لیتا استاسو الازابی بدا زابونا یو زفیونا ابناحاکم الالولی زامن استاسو ویستایونا نسا حاکم او جو انده بری غودی لون او دا پیتی بار دا ما سرا او دا دا قرآن خیدتا کل کل ایتی بار دا ما کانا زکرگی او کل ایتی بار دا ما اگر صورت نیساکی برایشی وآتو لیتا ما اموالا هوم یتیمانو لا مالو نور کئی اگر پیتی بار دا ماکان نسرا یعنی چی تیر زمانه کی یتیمو نا بالغو چی اوز بالغ شنو سی یتیمو رتنوی لے کی زکار لایوت ما بعد البلوغی بعد الحلمی دا بلوغ نروست بیا یتیموال اینشتا چی ترے بالغشو یا زنانا ناگت یا یتیم نیتا دیگی نو آغا پایت بارد ما کان سر و دا پایت بارد ما یکونو سر چرا دون که وقتی بایدوی نخصی جوریگی او دا دا با دا من دا پارا وفی زالیکم پریکار که استاسو بلاونیم پیانو مره بیکم درست داسو نازویم لوهی او دا علکان بیلالول دا بیولیالالول نو دیکی یو دری وجی دی یو وجه غلطه دا بازی خلقوی چی دتا پیران تا نجومیانو ویلیو څه تا په لباجه کې به یو سړی په لای کې یو ستاسو باجی یاتلې با په دې کې ډېر اغان پیرات کوي او پسس نبيين دي غالبا که قصص الانبياء مالي دلې نه او خو د خپل شیخ نه اره حوالہ ما اوریدل لا اې کې ډېر رحمت الله عليه دا ذکر کوي چې نجوميان اکثر دا دلیل دي دا دې خبره بنې شي مانه دغه خبره ما نه لیکي غينا دا خبره غلطه ده زه ما خبره درا دا چې پیراون خوب لیدلو چې بنی اسرائیل د کورونو نه یو شو او قیطیان او د پیراونیان د ټول په لپړ کې واغستل نو پیراون خلکو ته ویل کېږي چې تعبیر د خوبي څنګه خوب تعبیر را لرا گئی نو وي ورته ویل کېږي بنی اسرائیل کې به یو لګ پیدا کیږي یوه دریم خبر ادا دا دا سیدہ سمطابقات لري او سیحاته خبر ادا دا چې د ابراهیم علی السلام بيبي ته باچا چولیو یو واقعي وګا هغه باچا بیا په لاس باندې شرشیو هغه بیا باندې غخته و ابراهیم السلام ډیر جدي خفه و داغه بيبي ډیر خفه و ابراهیم علی السلام ته الله د خوف ذريعه يا د واه په ذريعه باندې خبر او چ ستاره دی بيبي فاولات کي به سړي پیدا کي د دي خلک نو باچي ايس ابراهيم عليه السلام د تالله لپاره د خبره خولي بيبي ته دا خبره را ورسي تر چلي ادارا چلي له داسې لپاره پیدا کي په بیان ده د فيرون زماني تر اورسي ده د فيرون زمانی تک لرا ورسي دا نو فيرون ويا زنا له ما کو باچي پیدا نشي فيرون دا هغه باچا په د اولاد نو او موسى عليه السلام د هغه بيبي په اولاد کې راغلي دي هان فرون دا خیال وکي چې دا غاځني نو د لکانو علي علي شروع کړه فرون مدا شکار کو یو کال به ما شومان لاله یو کال به پریخوت نه لاله ول په کوم چې ما شومان نه لاله ول په کال باندې حضرت هارون علی شو او په کوم کال باندې چې ما شومان نه لاله ول په کال موسی علی السلام شو الله او خدا خود نه چې په کوم کال باندې زه حاګه نو کزاله په دغه کال زه پیدا کومه تاسو ځه په کور کې به پالم الله یو کار کوي هغه کولی اوه هم په قالې پیدا کوته په اونکو کې لیکو نصرت مرغان شاپور شیخ رحمت الله له لیکل دي چې دې فرعون نو رامسیسو راه می دي ده دا کوم فرعون په کور کې چې موسی السلام تربيت شوی و دا د نو رامسیسو ا بیا چې دا بچی هغه نو دا غنو مو منتدا در امیتیز بیو در دن اعیبیا بارال دا, بارا دا خود آغا خبروا نصر المرجان که خمان دا خبر شیخ ناوری دلی دی چه دی فرعون نمو ولی دیبنی مصحب ابن ریان ولید نمو دادا زکا دا. دا, دا, دا مصر باچه دا با فرعون ویلی لکل پاکستان باچه دا صدر وی یا بل ملک باچه دا بل سوی سو مصر باچه دا با فرعون ویلی فرعونیان دیرو دا غزه با نو دا کم چیر موسی علی السلام سره مقابله کړو دا غو نمو ولیدو زموږ د شیخ د وینا مطابق دا خبره ده الله تعالی قال باندې موسی علی پیدا پیداګا او داش الکان بیلاله ول فرعون و بی ذالکم بلاهم من ربکم مزيمه په دې کار کې ستاسو پر امتحان او درښتاسو نه لوي ال بلوی امتحان سومره یې چې یو سره دا غو مخ کې راغو یو زنانې یو دا غو مخ کې راوي بچی لالي وایي کله چې یې مې کتاب تاسو باندې درياب پانځې نه کوم نخلاس میکړی تاسو واغ رات نه اوډو یان آ لفراونا مزاپ مزاپ الله دی او نه احيان وی مزاپ دا حکم نو خارجي بدل تا هغه معنا نه دا تر مزاپ الله دا حکم نو خارج کینو دی خارج شي یا نه فراون نه دی خارج شي نو دا منتقیان اومشار راولا گیدا اگم یو گتابو لیکو نجات و فرحان چه فرحان اخلاس شویده دا منتقیان اومشار حال خداو شایده اگم پنلسم و سفارم نپویده سورت بانی اسرائیل که اللہ فرمائی پنلسم و سفارم آت نمبر ایک تو تین دا منتقیان اومشار غریبه اگم پنلسم و سفارم نوویلی فارادا ان يستفزه من العرض ارادوا غلب اهرام شيوش ديلا دزناكينا فاغرقنا ونغرك مكر فرعون الله يغرق مي غركري دي ومم هارو جميع اسو شيو دت سراطولا نوس بدل دت ال فرعون زمانه كي ممزو جماند تمراتا غرق مكر الفراون يانا دا بنوي كي ال فرعون كي ال فرعون بلکه قتلا, حق. حق دا به وجه غرض مکل فرعونیان وانتم تنظرون واتى ورد قتل داسم را خان کئ چې د سړي دشمنوي او هغه په سمندر کې داسي چپی وې کڼه چت یو کله راول یو کله نस्परګ یو کله په سپيره په بار کې یو کله په سړته په کې او دا دوی به وړاندې او چرې وې داسم را خان کئ او تورته تا فر هون دي تا سر کوند یاله وني داسه وال اتاز ورته کتن دانې ماتم در باندې وک تاسو ته ډې شي مننه کوم او ازعاد ناموسه 40 کله چې واده کوم غا موسی اعلان کوم 40 ليله ته سلوي خوشبو دینه مراد یوادي شپې نه یاره ور دي مرزره علي چېر د شپې بچال بیا به را دي لګي کیلي تر نه نه شپې ور دي ټولي سم ما تا کا زمونه یی لا بیاونی او تاسو سه خو خدای توغ درام من زنان وان تم سالمون او تاسو زالمان وئې سودیای کرام هغه د دې نه اچلا ثابت یې چې چیلش ته کوچلا باندې ستاره کې یو غو آس سودیای دي, دي, دي دا به نه ګوونه راځي او وځي دا یې من غرات کو یو هغه صحیح کرام دي اته څو سره تعلق ساتي هغه څه لاګي هغه دا وئ د دې نه چې او دا خبره دچلا په هغه کا خدا به سره فارګه د شاعت توحید لپاره استاد لګي توحید راځي چې زګ رهبانيت د موږ په دین کې نه راوړي رهبانيت باندې کې دا نه چوپت کې نه مر بنه ستاسو به اړو حق الله الله رو حق الله په ذاتونه به وي دا کار ته نه ستاسو دین کې چې ګډ کې بنه ته خلک بدل راځي او د موږ نه بیاجي او له حضرت راګي وهان کوم زالینون او تاسو بیا بیا من بعد ذالک آروس دینا لحال لکن تشکرون خام خاج شکر و باسه. او شکر استل دعا لازمی خبره را چا چه در سر نیکیو کلا ویخسانی در سرو که دعا شکریه اداکا چا در سر عرض سنگا خوکلل دوڈه در باند چاو خوڑل دعا شکریه اداکا چا در سره یو خدمتو که شکريا شکریه اداکا او شکریه با حال اداکوا چا در تدین و خود و ایمان په دعا دا باندې پا طریق دا نه تپا دی را دی شور وکي زمونږ استاد فرمایاوي حضرت شيخ القران رحمت الله عليه ډير خلکو ته ډير شاګردانو ته ایمان او دين خودو د شرګ نه وي سل دا غ حرام او کارون نه وي سل چې دا حرام نظر نيازه غیر الله به کولل او درګهونه کې و پروت داګې نه راوکه د دينې خودو او سړيتي جوړ نو هغه خلا کراول کې ده لوی حضرت شيخ القران عليه سره بسم الله شروع کلا موږ هغه ډير د وچ نه ویلي اخوان ان حاسبهم دروان فکانو ها ولیکن للعادی زمان ملگری زمان گمان و پاگوی باننی چه داز غری او اغاز غری وی اغاز ما دشمنان اوگر دیدنی اووی واچه اولی اووی پیو زمان نظان بچکی جهال تو امسی ها منسا عبادن فکانو ها ولیکن پیو ما اووی نا غش یو توری جو اکللی چه تازو او خال دشمنان بزخمی کوئی وغشه وغشه وغشه توری زماع پذلو کهولا گه ده و زیز اخمیت لما او زماع درد راو رسو ها او دا زخون را تراؤ رسوال و قال قد صفت من ناپلوبن د قد تدفو ولیکن من ودا دی اوگوی بویچ زم از زون صفا دی آو واؤ صفا خوز ما دمینی نصفا خو زماع مینه پا کتاسو نواچه ولی فو هل محر رمایت کل یومن فلم اشتب تساید رو رمانی ما څه تاسو په پریبانې مشرکوبې د تیولې هغه خوشبانه زو وشته ما هغه دې میورته خدا نو سپای کې کله یو شانタニ له یو کړه بل شان او په ماراو لګوي من شکریا ادا نکلا شکریا بار علا دا کا چا در سره کې یو کړه هغه ادا کا او دا ادا کوي د قرآن د قرآن والو چا چې درته قرآن خو دې له خدمت تا چملات ویس آتے نا موسی کتابان کلاچ ورک منګه موسی علی السلام له کتاب ول فرکانا دا دریم میمت کتاب میو لورک او بیا لهون کې داهو باطل لا لګم تاسو انخا مخاج فلار سمدار باندې شي تاسو کتاب وختنو کتاب می د الله درګه دا کې ده پیغمبران و اولاد کیوی تنصر و کتاب نشتن و کتاب می دلدرگا دادریم میمتو بس دید تا سم شوف کی نئید ما بانی بوجید نبا باقو پو شوف کی دید تا او بگی تا سرورم نیمت دی آفان ارتطال ارتطال ایران تایران ایم باش کری او بچنان ایم باش کری دیدر ایران کی ممشتری نا مبری پیلی چیتا تطریبان اویان ترکتان کی مجیری ایو بل اویان پیور وشید که روی روی ایو بلکا ودا سرین نبرا تران دغه یعقوب سره اسلام اعلان کیږي دا به وړاندې او ازادي یعقوب سره اسلام اورالو دغه یعقوب سره اسلام اولاد او یا درته ورته ويږي موږ سره اسلام قطاع او ایمان دا اسلام قائد او ازاد وطن که مې دې په منځه کې دا په ډرښته پاتې کیږي تاسو به وګورئ هغه یې په اعلان کې د پولیسو اچولو د وساره اعلانوري دا هغه کې دی چې یو یو څنډه کې چې په بیا د سره د دې کېږي هغه به دې شي د هرڅ کوم یو په یو سره مې یوولم دا څنګه د سیو حالت کړې ده نو به راځي دا ټول دې دا خپل اولاد نو نشي نو چې دا کار نه غواڅې دې خپل اولاد باندې نه مار دې خپل اولاد باندې شي دا ټول نو مګیا ته خبردارم موږ شیخ علامہ محمد توی طاجینا پیار عزیز درحالتی هغه نادرته د نړۍ کلا هغه ټیو کې علامو په اړه د توې جواب دغه ډېر اوه تاسو وی په یو پر باندې موږ یې وایم سلام موسی عليه کلام پر کوم دا یا قوم یې جماه په سلام سلام کری ویسکتو سانم ساران بیتیماری ازمار ایسکا بزفقی جو رستان سرسے کنسا ایمار ودووو اینا بار ایمار ودوگو با سیز پتراتان وام کتوان کنسا کنسا ترگیلیو بڑا سان سوران این دفار ایماری وضعبال ایکو منر بانشک رو بتاسو لان احمد تا اللہ اچھا بازن مدل تبازن لے بچ رئی ان امو مطفا مدلو شما یقین اندار دارتو بطر در اومی مدلو با احمد اور جاویاد ارکسانی و جلوی نظام نیمت روی شودو لان احمد تشبیا مجھل ترام نن مو بینرگا چوی یی نه ګو دا دی مات دې لګی چې ګر لا مشر په مانو ترتیب پانه را نی یته پروډوسر کې وای تاسو دغه څه ویلي کیږي چې دا ویلي کیږي موږ دا څه ویل تاسو دا ویل او د ارام ائ نمبر 801 نامه کی دغه دره یاري دغه سو ايته ياري مداست دره بلاله او کېږي شوې هغه مړه دا چې دا موقام ڈمم باہت نا شمدی آمیشو اتھکرین مباہت موتی کونٹوزماتی دادم باہن ڈاہت لکوم تشکون سرامباہت شکرو باہت نا ایش شکر دادنا آدھا گئی دا ماتنے پا تیرا جاتنگ رئی ڈاویاکت ناام نشیو آمازلا آدھا جوڑتی پرد ڈبت مہتر ڈبت مہتر ڈبت مہتر ڈبت مہتر ڈبت مہتر ڈبت مہتر ڈبت مہتر ذکرالکلام د یوچو وینا په کې نو او هغه کې به نه وو همارا لا کا ونه په لګېره خبرې د دې دې باندې باندې راځه او ځینې نه لې شو ام د باندې السلام علیکم یا طالبان و ما لهونه ایا خدای دې وګورې چې موږ یې وګورې یا دې دا دې کې دا دګره یا به مقدس یا به کړو باندې څه وینې چې دا کې دا سورې عادا مقدس الذي يرنا اوان زيدكي هر با غيرتا وكتابت يمجيتلي كتب الله دتا لوي فايظ منا کړي وي موږ هغه وګورې حالې ته یې کړی دا وګورې موږ ان دې نه هېڅ شي ته کومږي چتا په رہی راغدان په یوانا اللہ تبارک و تعالی دې په ګړا باندې وایو تاسو وقور او ایمن توتمه هغه ایماجین لري کې په اړه غواړم نه پیر لا کوم کنه کوم تاسو تاسو تاسو راځو تاسو کوو موږونه به معقومه هغه دې وایره کې باندې دانا دې نه راځي هغه دې باندې څه واه وسنه به الماضی ته این یو کوم شی یلا وی انا مور کو شی انا مور کو شی مقدمه امور جو وختو نزد غنا نه و دا راق په غنا و د شریعت په بدل شیعت واکه کوم و ماج کی شیریعت په بدل واغاره کې کومارفی دیان از ما دوای داینه مجیاتی نه وزیادی منو آئی چیالت سواب بنید لکر منزوشی پرد و امام بادو آئوی اللہم عرفنا اللہم عرفنا سینا اللہم عز سلام و مینک سلام دا دا سری حدیث و کشنا اللہم عز سلام و مینک سلام دا بارک سیاد رجلال و اکرام مجیان مور رعا اجينا ربنا بکراما واسینا دا سلاما دینو ورتوای ده بده دې دا دې سلاوی نه دا دې دې دا شرعی قواعد یې اگر چې اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ايبراهيم وعلى ايبراهيم انك حميد مجيد اللهم قال يا نبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا سادقا فضلكم انا عبد الله بن ابي بكر قال يا فاضل رسول الله ارى الرسول بربه ما بينه وبين ربه اني ترى ان الله تبارك وتعالى قد جرى ان یو په دې نه غوښوي ورکوښي معنا نه راکا نو تاسو ته مایه ورچې په قرآن نور الله محمد رسول باندې یو حالت یو سره موږ دې کار وا او دیو سوڑ دو وی اکو وطرہ منج آبی کیونی لی چه خلق بیمان سوال کے اوطرہ وغنم سوال کے وی اکو وطرہی چه خلق داوشی سوال کے اوطرہنی ما زر ایمان شکرہ بنوما کرداشتا منتازا رب غلی نیم بٹ بٹی بیمان درکی نشتر بیمان ساہت وطن یا رب یل لگو آو کے لیمان شی بائیوالی کنمون مانچی بگنم روکتو براغنمون مانچنم وَاذَارِبُ وَاسِعِ ذَرَجَ بَطَالِكَ مَنِ انْكَانَ بَبَتَ لِلَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا عَنَّا نَهَرَ لَذِي جِلَّ اللَّهُ مَا نَفِي حُكْمِي أَمِشَاءُ وَانْشَرِهِ تَادِيَهُ مُكَارِ اغری hayat di kar le qaba dalina zalum qaulan qaulan maqbul hai azreen maqul karak baaliki ko waaziki da haji sara kya یا پتلا کمانا زبخال ده بار اللذین صلاح کون قوران بیتاو ریم یا پتلا کمانا با خدا بازو ریم خدا دلدین صلاح کون قوران جیرال لغی کلالا مو یا پکی آتو این محفوط دورت کاری مانا تا بار دلدین صلاح کون بار یاو وینا آن پیقاو ریس پفلی وینا بانگی هی sup soحيد هدیتشی آل کے بادا بینا تیره ذا ن кабیناتی لگی ویلیشیو بس ادان durیدہ ہیacing واسن ویئے اد Vie идیو کے از رنوی پان الباب نکو تنکاو چندیا باع Lol termin زوالمون Coach OVER우 را نهیز ویقت پرید بنان نا فرمان دغه دې بنا په باندې عذاب دی باندې راغی د اسمان نه راز اپنا دغه تینوونه دې کړګي او عذاب اپنا نه وونه دې کړی یو نه مځه دا دې رمطي دا راز دې کړو د اسمان دې عذاب راغی انسان باندې عذاب باندې کوج نه عادي یاد دې کولې نه چې د خپل امر پر حرام شي دا په کې راګیر شي سیوته نو کې راګیر شي زه نه لري په خپل غلطني ولا غلط سره کې نو هغه داغه نو ځله نه په ځان کې په بازارونو ما میا پپلا غراچی یا دغلا ته درکې مده په موږه بدلو کې راغې شي بله نها ته کې ورغې آتا نها ته وې دې تتاه ګلې په موږه توه ته او وړو او ګرمې شي ولا وې را په څا مو یو و وبره د پرګا دې وې دې یہ قوم عزت حافظ پاران با اللہ وی موږ اې درې په مهاجر هجره څنګه تا باندې کاری لرا د ځای په وها واګه ګوهه وان وا تا اجر ذات ول ځاینچې نیو سنا دوته ویشرا دته کوي اېن چې ته وې این پروگرام مانورا دی اې هر کی تا وای داس پر کی تا می دی دغه پر کی تا وای چې دی تا وای ها ها اې د انجینیرم هغه علی ما كله اورا دینه دغه کی 10000 بجات وای دي 10000 بجات نه مسنده ربنا ما ما ما وانه انا يساعدك و هو جناجك اذا القوم راني بياساك الحجر جوا بقى بلا وداوری تمې یاد ورته چې کله زات کې زات کې موږ لري روان شرې میچات او چې کله چې لا پور وان روان یې دې বিچارাই pkg ye afaas la pugla padar bar ye aay to pugla van ba jarat norwan ye bin pad le na is nata ajra na tul chini padar ima padar isra ko yesho golu padar hinara yawala mayra ba un padir skul roopani hai gani ara paldi obey jan dur sagiri osionfish tra whee vakawezi meh affiliated ц additions to Allahog alatah cientists are made connected as a illarad adapt dear Musidid info fetaad kao tutti favori that ke click underneath Watches beyond the shadow of the dhim Alpha float on another name kar which appeared under the arrow of the Stellar lanes ap time HeURED loves the اوګره ژوندانه سره وسره نن زه را هیڅ کړه تا باندې کوه انا ته مې وایې کو یو قرآنی وایې وایې نه یو ځاګه نو چې بي ځان مردا ځان و خدا یو نو دغه وایې په نسبت باندې چې کرے کوم ورځ همې شي نه دې راغلي دي د ځال په مو را جګندو یی باڅرو څنګه ما د پدرسالانو مين باندې کوته اغه دا د بیان پردریدتا هغه ورکه ورکا په دې او ساز په دې او دایې شوی دا دا د وړاندې अवगुण नमादरएवा के ओकरे दरिबो इतुदा तां वाहितियानी येम ईश के परधा पाळो भगवान राही परी निस्वाद वदवना दुआ पाळू ला आपका दरपना युग्रिद्धनाची आ واجب ला निमदार्तनो अंबितला दूज करूनी येस नका दान की तरफ की ता खबर आजी देखा उंगी देतसनी जिदे मूशी و یان په شي نو بازار گئی وی چېرې موسی علیہ السلام د مذالیل د موسم راغلی موسی علیہ السلام الله تعالی د صحیح د بیان لپاره وی ورته دنیا ته پرسته لګې غنوي انا موږ ته همو دي شي ویو غنوي انا موسی راځي ومن پیښي ویو غنوي انا موسی راځي ومن دPLANET نه نه ورک غره دریا باندې پیښي ویلا موسی دا مرې او سره بي دي غل فلعون سره او د خپل ځان مقابله له موسی سره غل بي دي سره مخاله دي چې تر پارا اته بي بری ځانانه وي چې کنه دې موري زده متي مځه اما پني مځه بسا ته بسا دو باندې یاري به چې بیا موسی نه ترام نه شه نه قرقيته نا لو والا لو والا یو غریذنا اجرا لو بار جولا می ما دا سن ومی ذرا تو جلهونی ی مکان می بکلیا ترغای نبینا وکتایرا آدا دې وکړل دا ریچيو کې و چې دا موږ خپل ځخلي نه هیولني او موږ حضرت څېو غواړو مله په دې خپلګي راځو بیا دا دې ورته راځي دا که هغه موږ په ځانګړي ډول خبرې وکړې غوا. او بازارونه کې میناوی دي. دا دغه ني. هغه نور موږو کې وي. په یو نه غوا نه نګي. دا بازار تا لا کې درته دی ویډیو. دا تر غالیا دی ویډیو. زه دې په مرګه له ایا اپل انا نعمت هوا ادنا جربي كار هي دې دې دې پاره نعمت هوا ګرځا وړه کیमती شي ولې دې دې او دې ما راتلي جاده کار نه ما ورکه او دې شي علاوه دې ولبي کي ترتذب خبر واه هي دې دو متران دي نه دلتاه په دې لکه لنسته په ما ما یمواکی یوری یوا پسانا یوا چنو پانو زلا دنه پیدا کیږي دګیاره ته وځو واظور یمات علی مذیلان وا له یو وان مات کناو قاری مړوند وروسته کوم مشکل نيي مړوند وروسته کوم ธรรม وروه کوم مشکل نيي مړوند وروه کوم مشکل نيي اوبنانو کې د سره کارو مور ما کې زوږه یی شي رسول الله کوي چې ته وې دا د وږې ماته دې مذله وانه شوګو دی باندې موږ دې مذلت واد مست غره وایي مستره به ویلې کی څوړې کوي تاسو وکړی روان په باندې او دا باندې او یو خوا په وَنَحْنُ مَجَبُ بَيْنَ بَرَاجِي وَتَحَقَّقَتْ هِيَ الْمُقَاوَلَاتُ بِيْرَائِي أَصْبَحَ نِسُوي وَأَبِيْر مَازَ دَرِوي وَأَبَا بَدِيرِ وِگِي کارواري په پيام دې لري او د خاطمې نه اندي بنالې د موث آدم يا اَلي مر مر جنافاري و باهُ لاګي غار و یعلو لغايات الله یکا یک باذو الله و یقول النبینا وجلب امرانا پی ګیه حتی به جوما نبی رمان او یا په دې وجه دی او چې په نا بازار شوه تقریبا 60000 د پیلمرانې کوجې وي نيګ라이 د لارو بازار چې کله باندې شوی نه علي چا دغه خبرګان باندې باردار نه باندې کوي